Galder González, wikilaria gurekin egunon. 25 honan Ongi etorri Wikipediara, zuzere hobetu dezakezun enciklopedia askera. Hor da Wikipediaren espiritua. Nola abiatu zen Wikipedia Aventura Euskaleria 27 aldizkozu? Bai, bueno, ni ez dinzen hasieran egon, bai, 2001 batean osatu zenean, beranduago batu nintzen. Eh, hori dintzen duzun bezala, 2000 batean sortu zen ingeles esko bertxioa, ez eh, buruazen eh, guztiok edi, editatu edo guztiok antolatu dezakegun enziklopedia bat sortzea. Eta hortarako ba, interneteko baliabideak erabiltzea. Naiko ideia eroa zen, eta asko gezetazute zuten ezuela funtzionatuko, baina, bueno, ba... Hagean teorian ezuen funtzionatuko baina praktikan egin du, eta gainera praktikan egin du, euskeraz baukagu ba, ba, gintzu bat horretarako hauzo lanean, guztion artean eginda, lehenen megin gelezen sortu zen, bigarrena edukia izaten, bitzia bada ere katalana izan zen, eta hortikuntxira, 6.000 ba, hizkuntza batzuetan hasi zen, eta 2000 bateko abenduan e, euskerazko lehenengo edukia sartu zen, baina, bueno, proiektua piskal geldigon zen, ba, alik eta 2000-alau, 2005-ean ba, zen arte piskalatea, aitzatzen ba, eta eta gorantz, bai, eta hortik aurrera ba baitengabe izan da. Hizkuntza eta sutan zu bezala 32. hizkuntza ba, bai gara artikulokopuruan eta lehenengo ean artean gaude ere ba kalitatean eta euskaraz ari, ari gara, ari gara eta gausak egiten eta ondo. Auzo lana ipatu duzu, auzo hori somat pertsona sohatua da. Ba, aldatzen da, ia betearen arabera, e, gauz asko egiten ari gara eskuntzan, eta orduan, ba, batzuetan dituzu ez, e, ikasle batzuk lanak egiten, eta horrek gehitzen du, baina esan dezakegu, ba, euskara eskortalde finkoa izango garela, berrogei tamar, irurrogei pertsona inguru, horre ekarpen naiko egiten, e, batzuetan igotzen da, eta ia batzuetan ditugu berreun, irureun pertsona ekarpenak egiten, baina normalki, ba, hor dago, ez dakit, Esan eh, nukleo bat, pezo nola esan, baina bai, berroita bai, bai, mar bat pertsan egin guru, maiztasuna eh, elikatzen duten dutena wikipedia. Bai, justu ki nukleoia ere izen, itzari pentsatu uh -huh. man, eh? hori da nukleoia aktibo bat baitzarete, ezin eh, e, da funtzionatu hori gabe ere, eh? zela negiten zu egun erokuan? Jendea pentsatu ezak esak, ez, talde editorial bat, edo horrelako zerreiga, o ez, komunikabiletan egoten den bezala. ez da horrela, o da egondetek jendea ba... Marian astebetez ba zerbaiten inguruan idazten duena eta gero ba desagertuta dagoena beste iabetez. eta badago jendea ba eh, edizio txikiagoak egiten dituela baina hor dagoela maistasunarekin ba, ez ba, izan liteke ba zuenketak edo dantua kosatu, bai dago jenea ba biografia laburrak egiten dituena, beste batzuk egiten dituzena artikulu luzeagoak denetarik dago Bago jendea, ba, parte teknikoa ze do arduratuta daitekena, eh? Abian gehiago informatikari lotutako hori, eh? Ba kodeak eta bar, baina gehiena idaztera dedikatzen da eta idazten du, ba gustatzen zaion gausen ingurua, interesatu dukan gausen inguruan. Askotan jende asko azaltzen da berez inguruan daukana deskribatzen, adibidez, bere herriari buruz idazten. Ofizionatzen bazara, ba lasteraziko zara zure herria, ondoko herria, beste bat eta lasterua ba, ez inguruan idazten, bai, ba, beste gauza batzuen inguruan idazten. Haugen da itzultzera dedikatzen den adibidez, bai, ez duena zertan eh, aditua izan bergarri batean, baina bueno, itzul eh, bai. Hori da, illa e, e, da Wikipedia kolak funtzionatzen duela, artikulu batean e, ikusten alda eskerraldean beste ze hizkuntzetan ere irakur daitekeen eta hori ere euskal wikipediak pentsatzen lan hori ere egiten duela. Bai, bai, askotan, a ber, gai guztien inguruan e, aurkitzea jendea aditua dena zaila da eta gainera esaten dugozuten ez gurpilla astero berrasmatzea, ba, pixka bat txorua da, ze ja baldin badukazu artikulu oso on bat, ba, ingelerez, frantsesez, gasteraneaz eta hori itzultzeko aukera badukazu, ba, gai batzoen inguruan hobeto da horrela egitea. Beste gai batzoen inguruan ez euskal gaiak adibidez, hobeto ba, da guk guretik egitea, ba, gure ditugulako eta gure historia ditugulako. Baina astronomiako gai bat ba ingelesezkoa oso ondo balago, hori ba, izuli daiteke eta eta horrekin gite, bai. Gertatzen dena da adibidez, ba Euskal Herriko udalerrien inguruan, batzuen inguruan hondiena direnentan bai, baina gehienetan euskeraz dagoena informazio gehiago, ba gaztelania ose frantsesez bai. Eta badu alde praktiko bat udalerriak aipatzen maitituzu, ere jaketeko zehazkin nola idazten den, eta badituzu ala ere araudiak, bada hor estiloliburu bat, eta euskal zehendien izendegia ere erabiltzen duzu, hori dena, zoroztasuna ere wikipediaren erdigunean daz? Bai, bueno, bizkatz... Zeriotasun edo eman ba, e, emad berduzu, ba, arau batzuk eta pixkatan bai. Orduan, e, gure arauetako bat da e, Zain diaren arauak errespetatzea, baina ez beti, bai, bat zoetan erabakitzen dugu arau bat adibioz ez errespetatzea, aurkitu dugulako adibioz ba, kontrazan badagoela edo beste arazo batzuk sortzen dituela. Uhum. Izen degian argi dago eta eudalerrien izen degian ere argi dago. Baina, bora, beste lakoak ere badude, eta gero ba estilo liburuan ma badaukago ba no la así si artículo A no la no la escriba tú eh, no la a tu lotura que te arregla como bueno que alguien me teknikoak dira, eta badago jendea horretan, ba, afizionatuagoa dela, oiek zuzentzen eta ongi jartzen, eta beste batzu, bagian horri egin beste kasu egiten ez diotela, baina idazten onak direnak, eta eta ekarpen honiak egiten duzten. Eta hortik doa, beraz, galdera, ere, edo norko betzen aldo Wikipedia, edo nork edazten artikulua, eta batzutan ateratzen den kritika edo dudu da, Wikipedia informazio iturri seguru haute da. Bai, hori askotan galdetzen digute. Eta informazioiturri segurua ez da. Bai, informazioiturri segururik ez da existitzen. Ez Wikipedia, ez, ez Euskal Herratiak, ez Enziklopedia Laruz, ez, ez Errez. Bai. E, azkenean, seguru, seguru, egoteko, ba, beti ikertu behar dugu, eta ikusi behar beste ega beste, beste batek ekzer dioen, edo beste bateko jaso duen ze azkenean ez fede txarrez, bezik. eta askotan, fede honez, ba idazten duenak akatzak egin ditzake, bai, eta jaso ezak edo irakuri gaizki edo data bat jartzen du, eta pixka dislexikoa da, eta gaizki jarri du, bai, eta horrelakoa gertatik ezkepilla bat, eta gertatzen dira beti gertatzen dira aliburuetan, e, argi, argi dagozuk egin albiste bat ingusten baduzu eta entzuten baduzu zuen irratian, edo ez dakit, e, Franz Bled, seguro ezberdin ematen dela albiste, ez? eta hori dazkenean, ba modu ezberdinak ondaituzkela kontatzeko. Wikipedia zaiatzen garen nada, alik eta neutralen idazten, Eta zerbait esaten badugu, iturria zein dena, ipatzen. Ez esaten ez, ba, hau da horrela nik badakirra lako bezik, eta nondik atera dudan. Horrek, bueno, siniz garritasuna pixka bat ematen du, baina beti, hau da, guri jendeak esatenguna baina hor dagoen guztia ungi dago, ba, ba ez. Esaten dago, egin bitxo, no? ba, haretak egin igual gara leku bakarra interneten esaten duguna, eh, kontuz ez fiatu gukidatzi duguna. <laughs> ba, eh, arazo bat da, baina azken urteetan e, justu kontrakoa gertatu dela ikusi dugu. Oda, lehen orain dela 18 urte jende asko esan duzu, bueno, baina hor dagoena, aber nork iratzi duen eta orain daukagun ba, fake newsen mundu honetan, ba, agian kontrakoa dago da, ez? Da, bueno, bano berria zera Wikipedia handogena, ze agian pixka bat filtratu dute eta begiratu dute iturri batean baino gehiagotan. Mm -hmm. Eta, bueno, ba sinisgarritasunak beti izango da bat gure munduan eta gusa egiten gara, ba jende askoki idazten badu Obeto gongo da, pertsona bakar batek egiten badu baino, e, ideia sustatzen. Bai, eta bon, demora joan zaukofite, beraz, ega, bai. badela euskal egia ere beste jol bat hartzen duela, wikipedia gure historiaren azalarazteko, ezagutzeko ere beste bide bat delako, bon, suposatzen da, e, ala azken galdera bat, galde gontzalez, jakintza gune partekatu egaldoionen sedea, euskal Wikipediarentzat euskal wikilarien zatz, zoin da, ondoko urteetako... Bueno, guk eh Wikimedia Norokorrean leloa da e, munduko ezagutza guztia e, pertsona guztien esku hartzea. Guk esatorren duguna nagutzen dugu hori da euskeraz, ai, Munduko ezagutza guztia euskeraz gehitzea eta gu batez ere momentu horitan ari gara buru belarri eh e, gaietan basoa egin behar duten ikasleek adibidez euskerazko eduki nahiko izatea edo bigarren ezkultzako ikasleak ere ba e, lantzu dituzten gaiak egotea eta pixka bat horiari gara hobetzen saiatzen, bai? Eta bueno, azkenengun urteetan hobekuntzak eman ditugu, baina oraindik asko asko dago egiteko. gure helburu nagusi orain da eskolekin, eh, ba, liceoekin eta bar arremetan jartzea eta saiatzea erekin batera ere. Wikipedia oberzen. Eta zoekin batera ere entzuleak nahi baduzu, parte hartu e, Euskal Wikipedian handuzu itzordua eta txikipedia ere azpimagatzikoa, txikia e, izuzendutako e, Wikipedia xaila ere badelarik. Ba, Galder González Minisker eta Laster Arte. Laster Arte, eskarrik asko.